يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا كولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فكفرز فوزا عظيما أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار Saudara ibu bapa yang terkasih, saudara-saudara, siapa nama Allah Swayan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan impak ini dapat kita menyambung kembali pada pasal kita dan kita masih lagi membincangkan ayat yang keempat. Yaitulah Allah Subhanahu um Wa Taala. Alaihimina shifalil rodiim. Malik yaumid din pun ter ayat ah lain yang juga diriwayatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malik yaumid Allah ada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 yang kita kenal dalam erti kata kehidupan hari dalam kehidupan kita Al-Quran menggunakan kata yaum ini kalau kita rujuk dalam kitab-kitab bahasa Arab contohnya Mufadat Al-Fazil Quran yang oleh Al-Rawib Al-Asfahani ia merujuk kepada waktu ataupun period yang kadang-kadang panjang dan kadang-kadang seperti yang disebut dimaksudkan itu hari yang bermaksud 24 jam jadi alam raya ini kalau kita lihat di cerita, pernah kita bincanglah satu masa dahulu dalam masa 6 hari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 Ataupun dibaca dengan din ataupun dain, berasal berkataan dana yadinu. Yang semuanya merangkumkan atau menggambarkan hubungan antara dua pihak. Di mana pihak pertama mempunyai kerukan yang lebih tinggi dari pihak yang kedua. Jadi perhatikan kalau berkataan dana yadinu ini merujuk kepada, ataupun istadana, meminta hutang, merujuk kepada si peminjam yang biasanya dikanal orang kaya. Dan juga yang nak meminjam, peminjam dengan pemihutang apa pemihutang apa istilahnya yang meminjam dan juga yang memberi pinjam yang meminjam daripada seorang yang kaya yang memberi pinjam kepadanya apa istilah yang tepat yang digunakan dalam kamus DBP pentingnya wujud kepada seorang yang kaya bagi ke bantuannya kepada seorang miskin maka begitu juga kalau sumad dikumiti dan kita telah lihat dalam asar riwayat Umar Khattab radhiyallahu anhu begini telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu dalam musnad Ibn Abi Shaybah dalam hilyatul auliya ada yang disebutkan dalam dar al oleh al baihaqi bahawa seigne syair khutbah radhiyallahu anhu taala berkata hasibun anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wataahabu lil arb al akbar ala man la takhta alayhi a'malukum ini adalah mentafsirkan penjelasan kepada hadis riwayat Ibn majah al tirmizi yang mana muhammad rawat sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al kayyisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da maut al kayyis man darna nafsuhu wa amila lima ba'da maut wal a'jizu man atba'a nafsuhu hawawa hawaha wa tamanna 'ala allahi al amani orang yang cerdik itu orang sentiasa muhasabah diri dana dana ni maknanya mengitung diri umpama orang berhutanglah sentiasa ingat hutangnya bagaimana bila nak selesaikan orang yang amanah orang yang amanah ni berhutang untuk bayar semula orang yang tak amanah ni berhutang untuk enjoy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 Sahih al-Bukhari ini, sidang mendengar sekalian, satu kitab tahsin unik yang hebat dia menumpukan riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah pun diselect, dipilih dan hadis-hadis yang digunakan untuk karya hadis, hadis sahih bukan masalahnya kalau kita guna hanya rawi, takde masalah. Imam Ibnu Kassir pun bawa cerita Israel bahkan dalam Tafsir ni. Tapi Sahih al-Bukhari ini dia dia meringkaskan. Bila meringkas tu mudah untuk kita baca dan faham. Kerana kalau dia terlalu panjang Kita baca satu ayat Akan menghasilkan bermuka surat untuk Menghabiskannya Tentulah menghasilkan yang panjang Berbanding dengan sahih tafsir ibn Yang selalu saya Tazkiahkan kepada para pendengar Yang mulia Allah Supaya milikinya ini Sebagai satu investment Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Menjadi mudah untuk kita faham Dia ringkas Padat Dan zaman sekarang pun zaman instant Dapat kita faham dengan mudah Maksud ini dikenalkan di situ Tanpa menafikan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 tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dalam keadaan tidak akan datang kepada Allah melainkan pada hari itu keadaannya seperti seorang hamba lakad ahsahum wa wa'adahum addah semuanya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang ceriti tapi bila kita lihat ayat ke-28 surah Al-Jahsiyah pula Allah menjelaskan wa kullu ummatin Jasiyah." Kelu a m a t e n t u d a g a i l a k Hebat sungguh maksudnya Ayat ke-8 surah Jasiyah Allah menjelaskan, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu semua akan dibalas seandar apa yang telah kamu kerjakan. Bagi kita yang mahu bersarap, kita baca ini gentar terus tidak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 seperti yang disebut oleh Salamah bin Dina seorang muhaddis bahkan seorang alim dari Madinah yang menceritakan keadaan ni. Dirsak rumah yang telah kita buraikan pada kuliah lalu. Beliau ni seringkan satu perintah Nabi SAW alaihi wasallam supaya sentiasa muhasabah diri untuk wahati yang mu'min. Inna baina aydikum akabatan kaudan mudarrasan lan yajuzaha illa kullu mahzul. Sesungguhnya di kamu ni ada satu Halangan yang begitu menyusahkan bahkan akan menjatuhkan siapul. Wajinkup ilawari duhaka na alarab bikaat mama kebuya. Sejak kamu pasti akan melalui titi asirat itu yang halusnya lebih halus daripada rambut yang telah dibelah tujur. Tidak akan siapul mendapat melalui ini melainkan orang yang kurus yang sentiasa bang bangkit pada waktu malam berita hajud. Omar dan Abdul Aziz ini sentiasa menangis pada waktu malam. Untuk memikirkan keadaan dirinya sebagai seorang mimpin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang seperti Umar Aziz ini memahami ayat Malik Yauh Dan kaitannya dengan ayat-ayat lain yang dihuraikan antara satu sama lain Dalam Quran ini kalau kita baca kita harus memahami bahawa Quran ini saling mentafsirkan satu ayat daripada yang lain Kerana ini mentafsir quran di al quran Ayat keempat surah al Fatihah ini beri kaitan dengan ayat yang ke-93 dari surah Maryam In kulli man fis samawati wal ardi illa aati rahmani abda tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa selaku seorang hamba demikian juga ayat yang ke-28 di surah al-jathiyah wa tara kull ummatin jasiyah kullu kull ummatin tud'a ila kitabihal al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun ta hadha kitabuna yansiqu alaykum bil inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun ta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 Tadi kata satu orang datang bertemu dengan Allah seorang demi seorang dan dipukukkan oleh hadis laisa bainakum laisa bainaka wa bainahu turjuman antara Allah Subhanahu taala dengan hamba-Nya tak ada seorang pun yang menjadi tukang terjemah tak ada seorang menjadi orang tengah kalau kita di dunia ni ada apa masalah kita jadi orang tengah untuk selesaikan untuk bantu men me Menghuraikan perkara-perkara yang kus jadi bagaimana kita taufikkan antara dua ayat sama ayat yang ke-95 dari surah Maryam ini dengan ayat yang ke-28 dari surah Al-Jahsiyah Ayat surah Mariam ni ayat surah yang ke-19 Surah Al-Jahsiyah pula adalah surah yang ke-45 Dengar sini baik-baik para penentuan yang dimuliakan Allah sekian Para penengar yang dimuliakan Allah Ayat yang ke-95 dari surah Mariam Allah menjelaskan Dan tiap, tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri Ayat ke-28 pula dari surah Al-Jahsiyah ayat yang ke surah yang ke-45 ini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 Menyatakan bahawa nikmat syurga yang akan diterima oleh orang yang taat ini bersifat kekal sedangkan nikmat sedangkan azab neraka digambarkan sebagai kekal dan tidak kekal untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia cuma demi ahli maksiat dia akan disiksa. Dan nah, selepas siksa tersebut berakhir dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penjelasannya dalam kitab Riyadus Salihin pada bab-bab yang akhir daripada Riyadus Salihin sebagai contohnya. Jadi, balasan atau pengajaran dia berikan ketika itu adalah sifat perseorangan, bukannya kolektif sebenarnya. Bukannya seberamai-amai. Kalau beramai-amai, mudah lah. Ini seorang-seorang Allah akan panggil untuk berhadapan dengan ini. Sebab para ulama membahagikan balasan Allah SWT ini, sebahagian daripadanya duniawi, ukhrawi, Dan di akhirat kelak, seperti yang digambarkan, mahkamah Allah akan bersidang dengan begitu lama. Dipanggil satu kumpulan, umpamanya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 gambaran menulis Surah Maryam ayat ke-95 dan Surah Al-Jahsi ayat ke-28 jadi tujuan manusia ini dibawa ke depan Allah Subhanahu SWT dalam berkumpulan dan kemudian akan dipersoalkan seorang nabi seorang menggambarkan Maliki Yaudin itu bahawa pertemuan dengan Allah itu satu pertemuan yang berlaku dengan Allah Subhanahu SWT seorang itu tidak ada orang tengah Sekaini akan kita huraikan lanjut pada kuliah kenatang bagaimana penjelasan yang seterusnya wallahu alam sallallahu alaihi wa wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa warahmatullahi wabarakatuh